Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin deen Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalaka minha وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ صِدANG JUMAT YANG SAYA CINTAI Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Pada saat ini Kita telah berada Hampir di pertengahan bulan sya'ban Artinya Tidak lama lagi Kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia bulan yang penuh dengan keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita keluasan ampunannya dan rahmatnya serta hidayahnya maka sudah sepatutnya kita menyambut bulan ini dengan penuh sukacita dengan penuh kegembiraan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya, agar kita dipertemukan dengan bulan ini, dalam keadaan yang lebih baik, daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Agar kita dipertemukan dengan bulan ini, dan diberikan taufik, untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meningkatkan ibadah. Kerana, Betapa banyak orang yang berjumpa dengan bulan ini Namun tidak ada perubahan dibanding bulan-bulan yang lain Dan betapa banyak orang yang masih berharap Untuk beribadah kepada Allah di bulan ini Tetapi mereka telah pergi mendahului kita Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya jemaah sekalian Kita perlu persiapan-persiapan Untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini Agar kita lebih maksimal Di dalam meraih ampunan Keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketahuilah jemaah sekalian Persiapan yang paling penting Persiapan yang paling utama Di dalam menyambut bulan ini Bulan Ramadan yang mulia tersebut Adalah persiapan keimanan Menguatkan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena iman adalah asasnya ibadah Oleh karenanya jemaah sekalian tatkala menyeru Manusia untuk melakukan ibadah puasa Ramadan Maka Allah menyeru dengan seruan keimanan Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala min minqoblikum Laallakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Demikian pula jamaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana pengaruh keimanan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan Di antaranya sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mencawam Ramadhan, imanan wahdi saban." Gufiralahu ma taqadda ma min zambih Barang siapa? Yang berpuasa Ramadhan Karena iman Dan mengharapkan pahala dari Allah Maka akan diampuni Dosa-dosanya yang telah lalu Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi Wasallam, Man qama Ramadhana imanan wa Gufiralahu ma taqadda ma min zambih Barang siapa melakukan solat malam Yaitu solat tarawih di bulan Ramadhan Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga sabda beliau saw mengqama leila alqadar imanan wa hti saban ghufrallahu ma takdama min zambih barangsiapa melakukan solat malam di malam leila alqadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikianlah jemaah sekalian Senantiasa keimanan itu Menjadi landasan utama Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan jemaah sekalian Iman itu adalah penentu Diterima atau tidaknya amalan kita Kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dasar keimanan Maka insyaAllah ta'ala amalan kita akan diterima Bahkan akan menjadi sebab Dosa-dosa kita diampuni Dan dicurahkan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya jemaah sekalian Orang yang tidak memiliki keimanan yang baik Atau keimanan yang benar Maka amal ibadahnya menjadi tidak bermanfaat Menjadi tidak berguna Atau sangat kurang kualitasnya Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang rusak keimanannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Amal ibadahnya pun akan terhapus Seperti apa yang dapat merusak keimanan itu jamaah sekalian? Yaitu perbuatan-perbuatan kesyirikan Perbuatan-perbuatan kekufuran Makanya kalau kita baca penjelasan para ulama tentang fikih puasa Di dalam kitab-kitab fikih Dijelaskan syarat puasa yang pertama kali bahkan syarat seluruh ibadah adalah iman atau Islam karena orang-orang yang kafir kepada Allah atau orang yang menyekutukan Allah amal ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya ma man'ahum an tukobalam minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka Kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Demikianlah jemaah sekalian Orang-orang kafir itu Kalau mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan kepada kita Betapa murkanya Allah Betapa marahnya Allah Terhadap orang-orang yang kafir kepadanya Atau menyekutukannya Sebab keimanan mereka telah menjadi rusak Walaupun mereka merasa masih beriman Tetapi iman mereka telah rusak Dengan adanya perbuatan kesyirikan Dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Allah tidak berkenan Menerima amalan-amalan mereka Dan amalan mereka pada hari kiamat kata Allah Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'am manthorah kami akan hadapi segala amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir tersebut dan kami menjadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya sama sekali bahkan jemaah sekalian lebih daripada itu andai seseorang tadinya muslim dan selalu beribadah kepada Allah lalu kemudian dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan menjadi terhapus Bukan saja amalan yang akan dia kerjakan tidak diterima Tetapi seluruh amalan yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus Andai seseorang sejak balik sampai dewasa Dia sudah berpuasa misalkan selama 10 tahun lamanya Selama 10 Ramadan dia berpuasa Tetapi kemudian dia menyekutukan Allah maka seluruh amal puasanya itu terhapus bahkan seluruh ibadahnya Solatnya, sedekahnya dan hajinya itu terhapus sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an wala qad uhiya wa ila min qablika la in asyraqta layahbadanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu kalau kamu menyekutukan Allah Terhapuslah amalanmu Dan kamu termasuk orang-orang yang merugi Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Walau asyraku Lahabita anhum ma kanu ya'malun Andaikan mereka Menyekutukan Allah Maka terhapuslah amalan-amalan Ibadah yang pernah mereka kerjakan Makanya jemaah sekalian dari sini Dapat kita pahami Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah iman yang bersih dari kesyirikan adalah iman yang bersih dari kekufuran karena apabila seseorang melakukan kesyirikan dan melakukan kekufuran imannya menjadi rusak imannya menjadi batal dan otomatis seluruh amal ibadahnya pun ikut menjadi batas oleh karenanya jemaah sekalian inilah yang paling penting dalam kehidupan kita menjaga keimanan agar tidak rusak agar tidak hilang dari kita yaitu dengan menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan dan kekufuran makanya inilah ilmu yang paling penting yang perlu kita pelajari dalam hidup ini ilmu tentang iman ilmu tentang tauhid agar kita tidak terjerumus di dalam berbagai macam kesyirikan dan kekufuran pada kenyataannya tidak sedikit orang yang mengaku muslim tetapi masih bergelimang dengan berbagai macam dosa kesyirikan dan kekufuran dikarenakan apa jemaah sekalian? karena mereka tidak tahu karena mereka tidak menuntut ilmu agama karena mereka tidak belajar agama mereka hanya dibangun di atas dasar ikut-ikutan ikut-ikutan kepada para tokoh-tokoh ikut-ikutan kepada kebiasaan ikut-ikutan kepada tradisi dan apa yang dilakukan oleh banyak orang Maka ketahuilah wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim agar kita bisa menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat merusaknya atau membatalkannya Demikian pula jemaah sekalian orang yang benar keimanannya dan orang yang kuat keimanannya Itulah kunci untuk dapat ikhlas di dalam beramal. Apabila kokoh keimanan seseorang, apabila kuat keimanan seseorang dan benar keimanannya, maka akan lahir darinya keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah pokok utama di dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinal ladin." Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali beribadah kepada Allah yang satu saja Dengan memurnikan Mengikhlaskan seluruh amal ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Nabi s.a.w. telah mengingatkan kita Innamal a'malu bin niat Wa innamalikullim ri'immanawa Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung daripada niat mereka Dan seseorang Hanya akan mendapatkan balasan Sesuai dengan apa yang dia niatkan Maka siapa yang meniatkan ibadahnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang akan mendapatkan pahala Makanya selalu dikatakan Imanan wahtisaban Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Imanan wahtisaban Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Itulah yang akan menyebabkan Dosa-dosa kita diampuni Sebaliknya jemaah sekalian Orang yang beribadah tetapi dia tidak ikhlas Dia ingin menampakkan ibadahnya kepada orang-orang Agar orang-orang tahu di bulan Ramadan dia pun ikut berpuasa Agar orang-orang tahu di bulan Ramadan dia pun ikut sholat tarawih Kalau hanya itu tujuan dia beribadah Maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya Bahkan sebaliknya jemaah sekalian Ibadah yang seharusnya dia mendapatkan pahala dari Allah Justru yang terjadi adalah sebaliknya dia mendapatkan dosa yang sangat besar, karena orang yang ingin mempertontonkan ibadahnya kepada manusia agar dia mendapatkan pujian, itulah yang disebut dengan riyah yang termasuk kategori syirik kecil, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan: "Akhwafum aakhwafu alaihi musyrikul asgar fasuila anhu faqala riyah." yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil beliau ditanya, ya Rasulullah apa itu syirik kecil? itulah yang disebut dengan Di mana pada hari kiamat kata Nabi SAW orang yang riak dalam amal ibadah ketika di dunia maka Allah akan mengusir mereka di hari kiamat ketika mereka mengharapkan balasan pahala dari Allah atas ibadah-ibadah yang pernah mereka kerjakan malah mereka hanya diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat seraya berfirman kepada mereka idhabu ilaladhinakum tuntura'una fid dunya fanzuru haltajiduna indahum jazak kata Allah kepada mereka pergi kalian pergilah kalian datangi orang-orang yang dulu kalian pertontonkan atau kalian perlihatkan amal ibadah kalian ketika di dunia kemudian lihat apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka jadi jemaah sekalian malah mendapatkan dosa yang besar apabila seseorang beribadah kepada Allah bukan atas dasar keikhlasan melainkan dia juga ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Inilah yang harus kita waspadai dan semua itu jemaah sekalian dapat kita waspadai, dapat kita hindari kalau kita mengukuhkan keimanan. Kalau kita menguatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, tidak lain. Karena lemah imannya, sehingga dia mengharapkan balasan dari manusia, dia ingin pujian dari manusia, tidak semata-mata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Walhamdulillahi alamin.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 Persiapan yang sangat penting sekali Untuk menghadapi bulan Ramadan Adalah menuntut ilmu agama Terutama ilmu yang terkait dengan keimanan Ilmu yang terkait dengan keikhlasan Dan juga ilmu yang terkait dengan Ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan Selama bulan Ramadan Apakah itu ibadah puasa? Bagaimana seharusnya puasa yang benar? Rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Sunnah-sunnahnya Makruh-makruhnya Yang haramnya Semua itu hendaklah kita pelajari Agar kita dapat mengamalkan puasa Dengan lebih bermakna Lebih berarti dalam kehidupan kita Termasuk hikmah-hikmah puasa Tujuan-tujuan puasa Hendaklah kita pelajari Demikian pula hukum-hukum Terkait dengan solat tarawih Dan hendaklah kita berusaha mengetahui Berbagai macam kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak orang dalam ibadah-ibadah tersebut, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tentang keutamaan Laylatul Qadar, Zakat Fitri dan hukum-hukum yang terkait dengan Hari Raya Idul Fitri dan berbagai macam sunnahnya. Jadi banyak yang perlu kita pelajari. Kenapa ini sangat penting jemaah sekalian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Amal ibadah tidak akan dia terima Kecuali memenuhi dua syarat Yang pertama dilakukan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Tetapi jemaah sekalian harus kita pahami dengan baik Ibadah yang diterima oleh Allah Bukan hanya ibadah yang berdasarkan keikhlasan jadi salah besar kalau ada yang mengatakan yang penting niatnya sudah baik. Itu salah besar. Mesti mes, ada syarat yang kedua yang harus dipenuhi, yaitu dilakukan dengan cara yang benar. Walaupun niatnya sudah baik, tetapi caranya tidak benar, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa cara yang benar jemaah sekalian? Yaitu mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau telah menegaskan, Man amila amalan, Laisa alaihi amruna fahurat, Barang siapa mengerjakan satu amalan, Yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, Maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja, Walaupun kita ikhlas dalam beribadah, Kita semangat dalam beribadah, Tapi ternyata ibadah yang kita lakukan, Hanya berdasarkan tradisi belaka, Hanya ikut-ikutan belaka. Tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian menyelesihhi petunjuk beliau, ...yaitu mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari beliau, maka amalan kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salatatarikan yalta misufih ilman sahalallahu lahubihi tarikan ilajannah". Barangsiapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkannya untuk masuk ke dalam surga Karena hanya dengan memahami ilmu agama Mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW Baru kemudian kita akan bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau Kemudian jemaah sekalian yang tidak kalah pentingnya Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah dengan banyak berdoa Banyak berdoa kepada Allah Agar kita dianugerahkan kebaikan Agar kita diberikan keberkahan dan diberikan taufik oleh Allah Untuk beribadah kepadanya Apakah ibadah secara umum Di seluruh kehidupan kita Maupun secara khusus di bulan Ramadan Karena kita tidak akan mungkin Dapat beribadah kepada Allah Kecuali dengan pertolongannya Makanya di dalam Al-Quran, dalam solat kita Selalu kita baca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Disebutkan ibadah Kemudian disebutkan setelahnya Memohon pertolongan kepada Allah Rahasianya kata para ulama Karena kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah Kecuali dengan pertolongannya Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan Tetapi yang lebih penting daripada itu Doa agar diberikan taufik Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan yang penuh berkah Yang terakhir jemaah sekalian Termasuk persiapan yang juga sangat baik untuk kita lakukan di bulan ini dalam rangka menyambut bulan Ramadhan adalah kita sudah mulai meningkatkan amal ibadah yang kita biasa kerjakan di bulan yang penuh di bulan ini untuk menghadapi bulan Ramadhan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun banyak berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai seorang sahabatnya pernah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa aku lihat engkau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban?" maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya dua sebab dua jawaban mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Syakban yang pertama kata Nabi SAW ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُولُ عَنْهُ النَّاسِ rajab الرَّجَبْ وَرَّمَضَانِ karena bulan Syakban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia sebab dia terjepit antara dua bulan yang mulia yang pertama bulan Rajab bulan Rajab termasuk bulan Haram kemudian yang berikutnya adalah bulan Ramadhan, sehingga terjepit bulan Syakban ini manusia banyak lalai. Maka Rasulullah SAW ingin mendekatkan diri kepada Allah ketika manusia banyak lalai. Yang kedua kata beliau SAW, dzalikah syahrun, turfa'u fihi amalubani Adam ila Robbil alamin, fauhibu an yurfa amali wa anasaimun. Bahawasannya di bulan ini kata Rasulullah SAW bulan yang diangkat padanya amalan-amalan anak Adam kepada Allah Rabbul Alamin maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa kepada Allah SWT atau sedang melakukan amalan ketaatan, jadi jamaah sekalian, inilah bulan di mana amal-amal ibadah kita diangkat oleh Allah SWT terutama yang masih memiliki hutang puasa di tahun yang lalu, hendaklah berusaha untuk segera diselesaikan di bulan ini sebelum sampai bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya dengan ikhlas dan meneladani Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal awad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru dakwana anilhamdulillahi alamin